Бровко зустрів їх за озером на Галявині, глянув на них уважно і похитав головою. Ага, вертаєтесь, а що я вам гавкав? Що? Ото слухали в мене краще. Не треба було йти до того клятого озера. Не треба. По дорозі додому вони не вимовили жодного слова. Розділ четвертий, у якому автор щиро вам радить. Тримайте себе в руках, бо починаються події незвичайні і неймовірні. Розпрягайте, хлопці, коні. А тепер тримайте себе в руках. Якщо ви читаєте сидячи, то вхопіться міцніше за стільця, щоб не впасти. Але я раджу, починаючи з цього розділу, лягти краще на диван чи канапу і далі читати лежачи. Так буде безпечніше, бо починається найголовніше, дивовижне і неймовірне. Це було того самого дня, тільки десь уже надвечір. Журавель порався біля повідки, лагодив скособочені двері і несподівано побачив Сашка цигана. Вигляд у цигана був такий незвичний, що журавель випустив із рук обценьки, і вони вдарили його по нозі. Проте журавель зовсім не відчув болю, і ой, яке вирвалося в нього, стосувалося лише циганового вигляду. ла ла ла ла Бількотів Сашко циган, дивлячись на журавля круглими від жаху очима. Губи в нього тремтіли. Що? Що таке? схвильовано вигукнув журавель. Стало ло ся тільки й зміг вимовити циган. Що? Що сталося? Оте саме? Що? Жа, жа, жап'яче лапка, розпачливо видихнув Сашко циган. «Що?» Шуравель відчув, як по спині в нього побігли колючі мурашки. Минуло не менше п'яти хвилин, поки Сашко Циган спромігся розповісти, що саме сталося. Розповідав він, затинаючись, повторюючи по кілька разів одне й те саме. Щоб не утруднювати вам читання, подаємо його розповідь у скороченні. Ото як розійшлися ми по хатах, ходив я, ходив, тинявся, тинявся, а в кишені ж лежить чарівний талісман.